Мая вже поралась біля столу, нарізаючи хліб на тости найдовшим ножем у домі. І Богус задивився на блиск його леза. А де ж наш Іван? — поцікавився Богус у Маї. — Учора я не бачив його до вечері. Мая, скажіть. А як любить свого брата? А Іван, він малює